Vad är det nu då? EMDB som har bytt design. <laughs> ja, det är ja men jag vill se, jag vill se allting för helvete. <laughs> <laughs> <Vad är det? laughs> Så upprörd över det. Ja men vad ser alltså jag? Ja men alltså du vet, nej det är omgjort där också. Naturligtvis. Hallå där, stå på tå där, kämpa blåbär. som. Eh, hur är läget? Det är bra, det är jul snart. Ja ah, fy fan vad skönt det ska bli, det är så jävla mycket att göra på jobbet. <laughs> ja men så är det ju, så är det nog för alla som har ett arbete. Mm. <laughs> jo, ehm förstås. I alla fall inom vår bransch. Den som du och jag är i nu. Ja, jo. Det är ju, det är ju sanslöst, men det hör till. Mm. Och det är betyg som ska sättas och sådana mm. här grejer. Precis. <clears throat> men det blir gött. Verkligen. Ja, har du haft, <clears throat> har du haft det kallt? Uh, ah, fan, jag tycker att det är rätt gött på något sätt det, det, det är någonting med Kyla som jag kan uppskatta väldigt mycket Ja, absolut samma här uh, Alla klagar ju väldigt mycket Tycker jag, men uh, Nej, jag gillar det ändå mm. det, det får mig att påminna om De här gångerna när man som kommer ut en tidig morgon och när, när det är lite kallare sådär så, där, så det, det är det inte ett mål när man går ut genom dörren på morgonen och det, det är fortfarande mer eller mindre stjärnklart och så möts man av den där helt stilla stående kylan i ansiktet, mm. det är gött den som bara biter den liksom ja, det är ingen sån här jävla snål blåst eller något sånt där utan bara kallt och så gärna sådär så att det snöar så är det väldigt, väldigt smått. Det ja, kan vara gött också. Så är det inte poetiskt. skänklart då i och för sig. Då. Men, ja. Ja, men, ja, jag kan tycka att det är mysigt också. Sen är det ju lite sekt när man ska köra 7 mil. Och det är... Ja, det, Jo, tack. Jag kan ju sätta mig på en buss numera. Ja, det kan ju uh, för sig jag också göra så att det är inte synd. Nej, men å andra sidan då, är en buss som tar 15 minuter. Det var mm. väl så... Ja, jag det, tänkte, det är det inte riktigt bra. samma sak för dig förstås Men jävligast var nog när jag åkte hem i, fan vad det tisdags kanske Då var det ju mer eller mindre snöstorm och så hamnade jag bakom en lastbil som blåser upp all snö på backen också mm. Så att jag fick bara snällt titta på lastbilens ljus och följa dem mm. <laughs> Jag såg inte vägen överhuvudtaget, inte ah, ja men han vet väl vad han gör så jag hakar på det lät bra det. Så att det hade varit på tal om det. Undrar om det var så de gjorde i den där maskrocken också. Som det var typ av fem lastbilar och tre personbilar. Undrar hur jag gick där. man Jävlar. typ E18 var stängd i tolv timmar. Det är alltid lätt att vara efterklok i sådana lägen. Men det finns ju verkligen de som inte tänker på att man ska köra rätt långsamt. Nej, precis. Och det är lite risky att göra omkörningar mm. speciellt om det är en lastbil för de kan ju också mm. få lite slirigt kanske. Precis. Och då krävs det inte mycket för att man ska köra in i varan. Men mm. å andra sidan, jag har också kört om en hel del lastbilar nu när det har varit kallt så att det är ju, jag fattar ju. Ja. Men om lastbilen kör över 90 km i timmen, då är det ju inte värt det när det är så kallt. Nej. Verkligen inte. <laughs> ja. Det var annars väl dagens väl... väderpodd? Ja, exakt. Uh, annars så har det för min del blivit lite fotboll nu då i ett par dagar. Um, um, det är bara lite snabbt. Det ska ju absolut inte bli någon fotbollspodd det här. Men jag skulle bara säga att uh, Messi är, och Argentina är ju i final. Och det känns som att man har ju växt upp mer eller mindre med Messi. Nästan. Mm. Uh, man var inte jättegammal. Mm. Ja, man var väl... Mm. Typ vuxen när han började. Men, men inte alltid typ i vår ålder. Jo, ungefär. Men det är klart, man säger att man var 18 då. Mm. När man började titta på Messi. Uh, och det känns liksom som att. <clears throat> han har varit. Det enda argumentet som nästan folk har. För att inte han är bäst någonsin. Det är att han inte har vunnit VM-guld. Och nu är han ju i final och är så nära. Och han har varit bra. Alltså. Man brukar prata om sådana här sagoslut. Han är så jävla nära på att få till det perfekt nu. Jag skulle tycka att det var kul för honom. Det var ja. bara det jag ville ha sagt. Han är för 87. Är... Fotbollen skäl ju lite tid från lite annat just nu då. Men nu är han ju slut på och Jag har allt. Jag kollat klart på Wednesday bland annat. Det gick jag bara fart när jag hade sex avsnitt kvar och bara drog dem. Det är rätt långa avsnitt va? Och de är i en timme. Så det, men jag tog då, inte, under en dag ska jag väl säga, inte i en sittning. Nej. Nej. Så det, det var ingen sån efter jobbet så kommer man hem och drar igen um, avsnitt. Det måste ha varit <kör> i lördags eller söndags på mm. dagen. Um, men vet jag där jag tänker jag tar tre idag och tre imorgon men sen så kunde jag fan inte riktigt sluta. Ja, men den är fan spännande alltså. Ja, väldigt snyggt gjord. Tycker jag att den där dansen i ett avsnitt. är helt briljant i sin fulsnygghet. Ja. Snyggt filmad och hon är cool. Så. Ja. Kort och gott. Ja. Men jag skulle gärna vilja ha ett helt dedikerat avsnitt. I alla fall kanske inte bränna den idag där vi ska ha prata om lite vad vi vill så det är en friåkning helt enkelt då sparar Nej, jag hellre den kanske kan blanda in lite annat med Tim Burton också då mm. eftersom han är i allra högsta grad inblandad ja och jag skulle behöva kanske kolla lite sådana här detaljer igen mm. för en del har ju glömt och sen har jag inte kollat superaktivt alla gånger heller mm. men jag gillar, jag gillar den väldigt mycket Kul, med en revival för Adams family också. Det känns inte som att man sett dem på länge. Nej, verkligen inte. <gör> vet inte om det har kommit något tecknat, va? Om man säger så. Eller Ingen animerat. Aning. Men det känns ju som att de hade sin storhetsperiod i, under vår livstid alltså, ska vi tillägga, på mm. 90-talet. Ja, verkligen. Um. Jo. Um, kommit två animerade. Familjen Adams 1 och 2. 2019 och 2021, jag hade för med det. Men då är det ändå um, ganska nyligen då. Ja, det är det ju. Men samtidigt så är det att jag kan säga jag har inte hört en enda människa säga jag har sett dem. Nej, jag, jag visste ju inte ens att de fanns. Nej, precis. Kanske någonstans de... i periferin men ingenting som jag har reflekterat över överhuvudtaget. Nej. When, vem gör Wednesday i den då? Chloe Moretz. Det är också en person man inte har sett så mycket det senaste, eller? Hon gör ju en serie nu på Prime um, som gör lite den här grejen. Har du sett den här Ready Play One? Nej. Nej men Bra film faktiskt. Uh, Även hur tv-spel kan vara i framtiden. Liksom där man kopplar in sig i ett spel och liksom går omkring um, väldigt, väldigt avancerad VR kan man väl säga. Är det de som bor i, det ser ut som en jäkla massa sån här eh, vad ska man säga typ portabla små vad fan heter det? Sån som folk som jobbar med att eh, lägga asfalt och skit eller eh, bygga vägar. Sån fyrkantiga små bostäder som de ja. har när de jobbar ute. Jag har tappat ordet stämmer. totalt är ja, ja, barack typ Ja, precis, att de ja. bor i sådana bara. Är det inte så ja. i den filmen jo. också, det är en massa mm. sådana Fast det ser ut som en brasiliansk favela också samtidigt. Jo, det stämmer nog uh, Men hon i alla fall gör en serie Som känns rätt inspirerad av den här filmen uh, Jag kan inte uttala namnet På serien, så jag ska inte ens försöka Eller hur kan jag ge för det? Periferal. Periferal. Peripheral, Peripheral. Peripheral. Det låter som jag pratar engelska för första gången i mitt liv. <laughs> typ, nej, men jag har haft jätte... Jag har sladdrat så in i helvete när jag ska försöka säga den. Betoningen på F-et. Nej, det är PH. ja, F-ljudet då. Ja. <laughs> Vilken markering. <laughs> <laughs> så här. ja. F-ljudet. <laughs> Man skrockar lite för sig själv Lite tyst innan man ska Tala om för en person att han är en jubelidiot Utan att säga det rakt ut Var lite näsvis Eller kanske mer hur man bemöter en näsvis person Inte att du var det nu Men då låter man så Precis Ja men fan var gött Ja, men det... Jag hade nästan hoppats på att eh, Marokko skulle gå vidare. Inte för att jag följer fotboll jättemycket så. Men mm. man kommer ju inte ifrån det. Det går ju inte. Nej, det är, så är det väl. Och det hade ju varit kul om de hade vunnit hela skiten. Mm. Osannolikt naturligtvis. Men mm, ja. Kul. Fast så skulle det skulle bli det... ganska många konspirationsteorier om att allt är riggat. Men det ja, nej, men jag, be, alltså, jag kan säga så här. Jag tycker att de har varit väldigt väldigt bra. Mm. Sen så märker man väl att det som händer i, nu blir det mer fotboll än vad jag hade tänkt, Aha. det som händer i VM i fotboll ibland det är väl att ett sånt här skrälllag kan ta sig till en semifinal. Uh, Turkiet har gjort det och Sverige har gjort det. Men där någonstans blir det extremt svårt att ladda om. Jag tror att man är rätt trött psykiskt. Och de bättre lagen uh, kanske uh, kan ha varit i sådana krutet. situationer har varit i liknande situationer tidigare K mm. kanske inte gör sin första semifinal till exempel och så utan de har en annan rutin som spelar ut, men du kan säga att de får väldigt, väldigt gärna bli trea nu, Marocko, och det tror jag faktiskt att de blir mm. uh, jag tror Kroatien var väldigt, väldigt inställda på en final till med mm. det här sista Modric och de här andra äldre spelarna, så jag, nej, det blir tufft för dem, tycker jag Ja, du ser, ja, man kommer inte ifrån det, hur man in, till och med i en sån nördig podd mm. som våran. Ja. ja, men det är väl också ett annat nördigt ämne. Det, bli, det blir väl så även om man inte är intresserad av det så kan man... Alltså, jag, jag kan ju till exempel uppskatta all form av nörderi. Mm. Även om det är någonting som jag liksom inte tittar på eller något som jag inte är intresserad av. Men när man ser hur en person berättar om ett ämne som de älskar och det lyser i ögonen och det är liksom bara jävlar vad nördigt. Mm. Så kan jag uppskatta det, att folk tar sig tid för nördiga intressen. Men, ja, men så, jag, jag håller med dig, jag tycker också det. Det kan vara saker som jag kanske inte ens gillar eller har något intresse av överhuvudtaget. Men jag uppskattar mm. nördigheten och kan verkligen drunkna in i en sån konversation. Alltså bara av att lyssna. Mm. Fotboll är ju egentligen en sån sak. Ja. Sen har jag egentligen ingenting emot fotboll överhuvudtaget faktiskt. <laughs> jag, jag är bara ba, ba inte intresserad helt enkelt. Ja, men precis. E egentligen så tycker jag inte illa om det överhuvudtaget. Nej, men där sätter vi punkt tycker mm. jag ändå. Uh, och så ställer jag en sån här fråga. Vad, vad vill du börja och prata om nu idag? <clears throat> jag, jag, jag vill nog bara gagga idag. Ja. Om du förstår vad jag menar. Jag, ja. Ibland när vi har såna här friåkningar så brukar jag ändå skriva upp punkter på lite mm. så här blandade ämnen som jag vill prata om. Men idag har jag inte skrivit ner någonting överhuvudtaget. Jag vill bara sitta och gagga. Mm. törda helt enkelt. Vad, vad gott För just nu är jag i en period, om vi, om vi går till spel, att jag... Växlar, så är jag väl jämt. Det är inte så att det är någonting unikt för min del att göra så. Och växla mellan massa spel. Nej. Fast nu gör jag det kanske mer medvetet att jag spelar bara spel som jag känner för att spela nu. och Jag skiter i om det är spel som tar hundra timmar att klara. Om du förstår vad jag menar. Ja, ja okej. Okay. Och jag har ju funderat lite, jag kanske har haft ett resonemang om det i podden tidigare, det är ingenting jag minns så här nu på rakar. men då kan väl dra det igen. Det kanske är någon som lyssnar på den här podden för första gången med det här avsnittet. Mm. Men min hypotes är följande. Du vet, när man var barn mm. så klarar man ju aldrig spel. På det sättet som man gör nu. Nu sätter ja. du i ett spel i din spelmaskin. Eller om du laddar hem det digitalt. Och sen mm. så är det någonting som du kör igenom. Och sen är du klar med det. Yes, yes. Men klara spel var ju en jävla stor grej. När, när jag var liten i alla fall. Tyckte jag. Mm. Så Absolut. Att, eh, så man körde ju spelet tills ja, man hade slut på liv. Och sen så försökte man igen. Eller så spelar man ett annat spel. Ja. Det var liksom så man gjorde. Mm. Men just det beteendet som jag uppvisar nu tror jag specifikt kommer från eh, tiden när jag spelade som mest Amiga under min barndom. Ja, okej. Okay. För att då hade man väl i regel säg, jag vet inte, 50-100 disketter eller någonting med spel. <laughs> okay. Varav kanske 50% hade man ingen aning om vad i helvetet det var. <laughs> så, det, så, så det var ju alltid lite liksom som en det var ju alltid spännande att kolla på disketterna, det var ju inga omslag så, det var ju i hela bunten liksom. kanske mm. ett eller två originalspel sen var ju resten mm. piratkopier. ja piratkopior och så ser man namn och så kanske man väljer något namn som ser coolt ut och så sätter man det i sin maskin och så är det hit or miss och med tanke på hur de spelarna åldrats idag så är det ju 99% miss kanske egentligen. Det är mycket ja, okay. nostalgi som gör vissa spel spelbara, inser jag ju. Om någon skulle spela vissa Amiga-spel för första gången så tror jag nog att man skulle krokna ganska fort. Ja. Men jag kan också tycka att det är något kul med det. De spelen vinner väl på att det är något jag vet inte, västerländska plattformsspel har alltid en jävla mysig grafik och ofta jävligt bra musik men gameplayet är eh, så där. alltså. Ja, okej. Okay. Men i alla fall för att koppla det till mitt beteende och då är det ju, ja du testar ett spel och du kanske dör på första banan. Ja men det var roligt. det <skratt> är Kontroll, AA och sen tar du ut disketten och så sätter du i en ny och kollar vad det är för någonting. Och så liksom säg att man spelar då under en timmes tid och då kanske du hinner köra tio spel eller någonting. Ja. Och det är väl där jag är nu då fast det är inte med Amiga utan det är med... Alla möjliga plattformar. Men kanske mest PC just nu då. Okej. Har du stött på något speciellt då? Nej, jag är en sån tråkig jävel. För apropå då min tid som frekvent Amiga-spelare mm. så är det ju ofta favoriter som man vet är bra. Ja, Jo, men vad fan, så blir det väl också Det är väl inte så konstigt Det är lite comfort gaming nu, tror jag mm. Lite försöka upptäcka något där. För dels så Om jag kollar på mitt Steam Bibliotek mm. Alltså det är ju så jävla många Spel som jag inte har startat ens Där Men mycket är från Humble Bundle Ska väl tilläggas, så att det är ju inte så att jag köpt spel Och sen inte spelat dem Mm Precis. För det, det, det, det är dumt Det är ju onödiga pengar Men Så jag har växlat Och det som jag har kört mest nu det senaste Det är Fallout New Vegas Jag vet att jag påbörjade det för någon månad sen Och sen tog det väl stopp Jag tror faktiskt att jag tröttnade. Men nu jag har jag fått en nytändning Så jag har kört ett DLC Det pratade jag väl om förra veckan Gjorde jag inte det? Det är mycket möjligt att du ja. gjorde det så att jag behöver inte gå in på det DLC. -t. Men så har jag kört lite mer nu, då. Mm. Och eh, insåg att eh, jag hade kört ganska mycket, och kört igenom med DLC underlevad. Och märkt att ah, jag har knappt kommit någonstans i main questen. Än. Aha, klassiker. För det var en det var en quest description som som jag tolkade fel. Okej. Okay. Att man ska varna efter de här um, slavgubbarna som finns. Ja, Och okay. som kidnappar folk och gömter slavar. Att mm. man ska varna om dem för någon. Att eh, ja, men de här är igång nu och så kanske man får något uppdrag. om Man får ju välja sida där. Om det är New California Republic eller Brotherhood of Steel och så vidare. Mm -hmm. Klassiker. Brotherhood of Steel. Mm. ja Och jag trodde ju att den <laughs> questen var att jag skulle gå runt och sprida skräck. <laughs> <Okay>. <laughs> så då gjorde jag inte den för jag vill inte vara kompis med dem och så visade det sig att nej så var det inte. Ah, och så känns det ju ändå ganska gött för att mycket av spelet kvar. Och då är ju rätt OP. Mm. Gött. Och det, det är inte så dumt alltså. Jag gillar att vara OP i spel. Mm. Det är verkligen, det har verkligen sin skärm ska jag säga. Sen kan man väl märka att tror att det var kan det ha varit i. Skyrim, när man är så OP som alltså man kom till uh, sista bossen och liksom bara körde den där specialattacken och tyckte den dog direkt. Ja. Alltså det, det är ju inte riktigt meningen förstås. Så lite, alltså det känns som nog för att fienderna kanske ska liksom levla med dig, så att säga. Men det når en gräns, tänker jag. Där det liksom inte går. Ja, Skyrim som spel, eller själva actiondelen, den är ju inte jättetaktisk heller. Nej, verkligen inte. Det är ju inte som en sällda boss där du först så ska du använda ditt eh, nya specialföremål som du fick i den här grottan och kanske slita loss någon form av sköld så att eh, svaga punkten blir blottad, mm. göra några attacker och sen så ändrar bossen lite mönster och så måste du analysera det och använda och så där. Nu tänker sånt. jag direkt på när man har fått hammaren i A Link to the Past, Past, och ska slå sönder den där masken. Ja, men till exempel, ja. exakt. Det är det jag såg framför mig nu när du gjorde den här beskrivningen. Ja, jag vet inte och... varför det blev just den. Nej, men för att det är väl kanske en av de få bossarna egentligen i Link to the Past som har en sån gimmick. Mm. Du kan använda bomber ja. också för att få bort den masken. Ja, ja, just det. Men jag tror det är typ så här 17 eller 18 slag med hammaren innan masken går av. Mm. Spännande. Varför jag nämner det ens vet jag inte. Jag Nej, ville väl bara det, det är med. väl jävligt rolig kunskap att showa Ja, det hade du kunnat ha som quizfråga Hur många slag ska man ha på masken På den där bossen ja. i Zelda mm. Nu kan vi ju inte ha med i ett quiz För nu har vi ju redan avslöjat det där Fast i och för ja. sig, jag har ju inte gett den exakt Jag har bara gett ett spann Så då är det frågan, mm. är det 17 eller är det 18 slag ja. Det blir det som blir frågan då Om ett par år ja. Vad sa Emil, vad var hans spann I den här frågan <laughs> Ja <laughs> Nej men så Fallout, New Vegas ja, jag tycker det är kul det är, det är några ser också jag har ju inte kört det sedan det kom typ när var det ja. 2010 eller något sånt där ja, Något sånt, det låter bra tycker så jag Så det är, det är kul att köra det, jag tycker att det är nog det bästa av de Fallout-spelen i 3D faktiskt Mm Det tror jag att många håller med dig om det tror jag Det brukar man se att Det känns ju dessutom Folk brukar ha den åsikten så att säga Ja för om vi kollar, tvåan har ju ändå en koppling till ettan att okej okay, men du mm. är en släkting i alla fall till The Vault Dweller från första spelet. Mm. Så där finns en tydlig koppling och han kom från Vault 13 och, de, och nu vill vi ha en Garden of Eden, Creation Kit och så vidare. Så att vi också kan ha, bygga upp en ny stad istället för den här byn och så vidare. Ja. Och eftersom du är en släkting till han Som typ räddade tiden en gång i tiden Så är du en utvald Bla bla bla Och så vidare, det finns en koppling mm. Jag minns faktiskt inte Om det finns någon tydlig koppling Mellan De tidigare två spelen och trean Den kändes ja. ganska fri Ja det tror jag Verkligen att han gjorde Det har jag inget minne av alls Att jag skulle ha hört någon gång eller så Nej, att den, den utspelar sig naturligtvis i samma värld. Ja, ja, ja. I ett så, så är det ju i naturligtvis. USA. Um, jag vet inte ens om det är, är det samma stad som tidigare ens en gång. Eller har de lagt det till en annan plats? Liksom? Det, det är väl så de har gjort att uh, mm. det här utspelar sig på en annan plats. Men Fallout New Vegas utspelar sig ändå runt omkring där som tvåan utspelar sig. Mm. Och de nämner karaktärer och sånt där från tvåan. Och med New California Republic, den där presidenten som man gör quests åt i tvåan, nämns och lite sådana grejer. Så det finns en ja. tydlig koppling mellan det och tvåan. Så New Vegas känns ju mer som att det är i Fallout-universumet för det finns en koppling. Och det måste du inte göra med Nej. hela känslan, stämningen, karaktärerna. Allting känns mycket mer Fallout än Fallout 3. Ja, just det. Mm. och så Fallout 4 eh, antar jag väl med tanke på det börjar att det är väl kanske mer en prequel till alla eller för det spelar sig i jag tror det är någon annanstans jag kommer inte ihåg exakt men då är det ju med när du går ner i det här skyddsrummet när den här atombomben exploderar ja exakt Annars vet jag inte vad fyran har för koppling med de andra. Så att det kanske är så att kommande Fallout-spel med en siffra efter titeln helt enkelt kommer att spela sig på olika platser i USA. Antagligen. Jag har ju tänkt tanken någon gång och sett att många brukar prata om det ibland. Att det hade varit lite kul, låt oss säga, om Fallout 5 skulle komma. Mm. Och sen kommer det ett efter det då som inte har en siffra som kanske är i någonstans i Europa. England då förslagsvis, mm. till exempel. Att det hade varit lite... alltså Fallout London, till exempel. Att det hade varit lite ja, Att det är hela man... världen som har liksom sprängts bort. Ja, men att det liksom skulle kunna... Ja, det vet man ju inte. Det kanske blir en annan take på det. De kanske inte hade samma vaults, eh, till exempel. Eller... Eh, det finns andra fraktioner där, då kanske. Så att det, man sk de skulle kunna göra det lite nytt också. Eh, ja. Visst. Jag eh, kan tycka att det vore ganska coolt, faktiskt. Nu ska jag väl faktiskt erkänna att... Eh, jag har ju testat både Fallout 3 och det fjärde. Har väl aldrig riktigt fastnat för Fallout 3D. Så, jag vet inte vad det är. För jag har ju gillat Elder Scrolls-spelen till exempel. Men det, det är något med settingen som inte jag tycker är riktigt lika kul, helt enkelt. När man tänker ju att det skulle kunna vara action, men. Fallout 3 och 4 till exempel det är ju lika mycket action alltså sånt FPS action i dem som det är i Morrowind och Oblivion mm. och uh, Skyrim yes, att det. Ja, du slåss men det, det hur det går är mer baserat på hur du har lävlat din karaktär mer än hur duktig du är på själva action-delen mm. uh, i fyran så kommer jag ihåg att jag kom väl aldrig riktigt in i hur man levlade i det. Och det vet. Det här har vi pratat om. Att du har testat det igen. Och haft en annan syn på det då. Mm. Men jag, vet du, jag blev inte så nöjd med min gubbe. Och så körde jag fast mig. Och så blev det de här jävla dräkterna. Ska jag använda den eller ska, ska, ska jag inte det? Ja, det Jag ställde jag var den här. Ungefär Så där <laughs> Och så var den mitt ute i ödemarken typ. Ja för den behandlas ju mer som ett fordon. I Fallout 4. Medan i de andra spelen så har det varit. Den ultimata vanliga armorn egentligen. Mm. Vilket jag tycker egentligen funkar bättre. Jag fattar vad grejen är med att den. Men du ska ju vara mekaniker till den. Och crafting är inte alltid det roligaste i sådana spel. Nej. Och då ska du crafta och fixa och dona med den. Och du ska bygga vapen. Och, fan vet du, och det kan du göra i de andra också om du vill. Men fyra märker ju bygga väldigt mycket på just det. Mm. Ja, de fick väl någon här lite Minecraft-boomen, kanske man skulle bygga hus hålla på också. Och det vet jag att vår gemensamma vän Henrik typ bara byggde hus. Ja, jag tyckte det var det tråkigaste med hela spelet. Ja, jag har inte kommit in i det alls. Och någon jävla anledning så, det är väl för att man har sån jävla fantasi- när det kommer såna här Survivor-spel, där det en stor, stor del är att bygga en bas eller bygga en liten stad till exempel, att jag ser ju alltid i huvudet vilka coola städer jag ska bygga. Och så spelar jag de spelen i 40 minuter istället. Mm -hmm. Och så vet man att, okej, okay, om jag ska göra en stad, då måste jag samla på mig en jävla massa grejer. Mm. Och sen så måste jag spendera x antal dygn, mer eller mindre med att bara bygga skiten. Mm. Ja, exakt. Ja. Alltså, det kan, det kan ju vara kul och lite så mellan uppdrag och så att man kanske lägger till någon, inte vet jag, någon diesel-aggregat så du får lite ström och sådär. Men jag känner någonstans att det inte är tillräckligt belönande i Fallout för att det ska ha någon poäng för spelet. Om du så menar. Mm. Det har ingen central roll, eller lite central roll, med att du bygger baser och sånt. Men jag tycker att det, det blir liksom. Det blir inte så mycket av det. Det känns som att ja men det här är centralt, men det är också någonting du kan välja att göra, eller inte, om du vill. Nej, exakt. Och då blir det inkonsekvent, och då känner jag väl att nej, men då får det vara. Om det hade varit en mer central del att ja, men du behöver bygga upp en bas eller någonting för att du behöver vissa resurser eller vad det nu kan vara. Mm. Och de kan hjälpa dig med att fixa resurser. Så är det väl också lite grann. Men att om, om det var viktigt så skulle det nog vara roligare. Ja, just det. Det håller jag med om. Det hade absolut varit roligare då, faktiskt. Ja, för nu känns, när, man, när man kör det så tycker jag att det känns mest som att ja, men det är ett bra sätt att få någon side quest som du får lite experience för just det. Men någon större utdelning För spelet Och spelets progression ah. mm. Plus att det är ju fallout Grejen med det är ju att du ska gå runt I en postapokalyptisk värld Och upptäcka grejer Och slakta en massa Muterade monster Och skit Då vill man väl inte stanna <laughs> ja, men... i någon liten Sketen stad och bygga smutsiga hus Nej, <laughs> såklart Det har, har var nog den bästa liksom Argumentet jag har hört Alla kategorier <laughs> Tänkte dig om du skulle köra Breath of the Wild ja, fast du ska du, du kan bygga en liten by här också mm. Det gör du ju inte <laughs> Nej, det gör man inte Laga mat, absolut Det är jätteroligt i Breath of the Wild För det är väldigt simpelt Mm. Och du kan experimentera, det tar inte så lång tid Och man får ändå ut Jävligt mycket för det, ja, det Men det var varit konstigt om eh, Spelet skulle bygga på att du ska Laga mat eller Crafta och bygga en jävla massa Ja, just det Då vill jag nog kanske ha ett spel som Där det är det mest centrala Som Minecraft eller Dragon Quest Builders är ju blandningen av Byggandet och eh, utforskandet på ett jävligt bra sätt men byggandet är det viktigaste mm. Jag tror inte jag kommer så mycket längre i det här resonemanget Nej. faktiskt det gör vi nog inte faktiskt <laughs> mm. Nej men New Vegas alltså ja, det, det är nog mm. bäst Problemet inser jag ju nu är mm. ju att jag kör det på Game Pass till PC Mm för jag vill okay. inte köra det på Xboxen för att då kör man Xbox 360-versionen. Mm. Det vill okay. säga att du spelar det som om du spelade på en Xbox 360. Om mm. jag ska spela sådana spel på min Series X då vill jag ju som med gamla första Xboxen att det blir en uppgradering. Ja, just det. Just det. det är ju det som är det fina med kompatibiliteten på Series ja. X. att du. <laughs> Verkligen kan ju uppdatera de gamla spelen så att de har hög upplösning och flyter på bra, kanske. Ja, just det. Just 60 det. FPS eller vad det nu är. Men Xbox 360-spelen är absolut inte så. Och, nej, då, då så då kör du på PC istället. Men det är ett gammalt spel. Ja. Och den typen av spel är ju kul med mods. Det kan du ju <laughs> inte köra på Game Pass-versionen. Vad nej, jag vet i alla fall. Det. Nej, det är ju... Nej, då har jag aldrig hört någonting om heller för den delen. Nej, för jag om tror de att skulle det skulle vara... Nej, jag, jag, det här ska jag i e och för sig låta... Jag har ingen aning nu, hur det går eller inte, men... Jag ska ja. gubb-googla det här nu, det vill säga Aha, att jag ska, jag, jag ska gissa. Mm. Men det kan vara för att jag kanske har försökt med något annat spel någon gång och så har jag fått det bekräftat, men det är ingenting jag kan erinra mig så när, var eller hur eller vilket spel... Men jag tror att när du laddar hem spelen på Game Pass så har du ju en mapp på datorn att det är Xbox Games eller vad det står. Mm. Men då tror jag också att de mapparna är beyond skrivskyddade. <laughs> ja, såklart att de är. Förstås. De är, de är så skrivskyddade att du kan inte göra någonting. Nej, jag förstår. Nej, äh... men det kanske låter ganska rimligt. Annars skulle ju folk kolla på och med det där uh, och göra både det ena och det andra och bränna ut och piratkopiera säkert. Ja, precis. Mm. Det tänkte jag inte på. Jag tänkte, varför gör de det här så himla besvärligt för? Det ja, men Det, det är, är så. säkert så. Ja, men Det är väl klart som fan, det är så. Windows är ju Microsofts egna operativsystem. De kan ju feppla med det hur mycket de vill. Det finns säkert någon som har luskat ut hur man gör. Ingen aning. Men ja. så måste det vara. Men det känns inte värt att piratkopiera när det finns Game Pass, faktiskt. Ja. Det säger jag Nej, inte för det att inte jag marknadsföra. Heller. Men så är det ärlighetens utan... namn, det är väl lika nånting här. Jag tror att det var när vi hade, både du och jag spelade mycket Playstation 3, du kanske hade en Xbox också. Mm. Och då vet jag att jag var bara ute och titta på den här hemsidan då. Men mm. det var en hemsida när man kunde välja liksom film, serier, spel, annat typ. Mm. den hette inte Pirate Bay men det var väl något liknande och typ då fanns det ja, ja, då fanns det alltid en sån spelflik på dem mm. och där vet jag ju att det fanns väldigt mycket Xbox-spel mm. sen vet jag inte vad som hände men framåt slutet av den konsolcykeln då känns det som Folk betalar för att spela online och de spelar mycket online-spel. Det kom spel som hade lite sånt online-skydd på något mm. sätt. Uh, det känns också som att där slutar folk tanka mycket spel. Mm. Ja, alltså, det, det är bara en magkänsla. Och sen när väl PS, PS4 och Xbox One kom, då hörde jag att inte ens att det fanns en diskussion om att mm. folk laddar hem spel längre. Nej, och de gångerna som och de, de som jag känner till det finns ju mycket jag inte känner till, men det är ju för att jag inte pysslar med sånt längre, i alla fall inte till nya konsoler, nog för att man kanske laddar hem någonting för att göra en rom eller någonting Ja, jojo, jo. men det, det är en helt annan Det kan vi också bransch, lika gärna se. Nästan, jag ja, säga och det, och det kan ju vara ett spel som jag redan har fast jag vill inte göra en egen ROM-dump <laughs> Varför ska Nej, jag göra det, det liksom när jag kan tanka hem Mm. Novel, men vad ska jag komma till? Jo, men jag tror ja, dels mycket på grund av online-läget att du kan chatta och sånt där online, och du kan ha. Ja, du kan ju sitta och prata så som vi gör nu mm. över PlayStation Network och sånt där. Och sen är de väl bättre på att eh, hitta eh, enheter med custom firmware eller någon form av jailbreak. Mm -hmm. Med mm. att de flaggar. När någonting inte stämmer. Och sen så blir den konsolen bandlyst från nätet. Ja. Och ja, jag vet att det finns en massa spoof-program. Som gör att de inte ser att det är custom firmware. Men det funkar bättre. Och det kanske inte är lika värt heller att krångla. När det är kanske riskfyllt att du brickar en konsol. Nej, just det. Det vill säga att det blir något mjukvarufel på den. Så att den mer eller mindre blir en tegelsten. För att den är värdelös efteråt. För den går inte att starta ja. igen. Nej, det, låter, det låter tungt. Det skulle vara en hyfsad smäll, känner jag. Men det som är kul med Playstation 3 den har ju Custom Firmware. Jag har ju Custom Firmware på min PS3 här. För mm. att det blev ju ett jävla liv när Playstation Network den affären, eller vad ska man ska säga stängdes mm. ner. Ja, exakt. Och det blev ju ett jävla liv. Folk tyckte att det var jävligt dumt. Jag tyckte också att det var ganska dumt. Men om jag inte minns helt fel Så start, öppnade de den igen mm, det tror jag också Och vet du varför det blev så? Nej Jo, det här har jag fått från ett Det har jag fått från internet Så det är ingenting mm. som jag kan så. En bra källa internet Ja eller, ja. Det är mycket som jag pratar om som jag för sig har lärt mig från internet Men jag försöker ja. prata så mycket från egna erfarenheter Som möjligt, kanske den här podden meningslös Men ja, precis. Anledningen till att de stängde ner Playstation Store för PS3 Var för att eh, den Servern var ganska oskyddad Så att det fanns eh, möjligheter Med någon form av piratprogram Att bara ladda hem spelen direkt från Sonys egna server Ja. Gratis Ja, nice och då ville de stoppa piratkopieringarna eller de här piratnedladdningarna då, mm. genom att stänga ner hela Playstation Store. Mm. Snällt. Grejen är ju då att ja, det är klart som fan att eh, det blir en ekonomisk förlust när folk laddar hem spelen gratis eller för att köpa dem. Mm. Och detta gör de då genom att strypa sin egen ekonomiska vinst för de som vill köpa. <laughs> Ja det, är, ja, det är fascinerande att höra faktiskt, det får jag ändå ja, säga. Eftersom folk laddar hem spelen gratis så ska fan ingen få köpa dem heller. Nej. Det, det är, det är, jag kan inte tolka det på något annat sätt än så. Och, och det faller ju så jävla hårt på sin egen orimlighet. Mm. Så de fick väl öppna upp det så får de väl leva att det finns någon som laddar hem det gratis, men det finns ju de som fortfarande köper spelen. Ja. Så de, de förlorar ju inga pengar på att ha öppet så sätt. Nej, exakt. Däremot så det... går de miste om pengar om de stänger ner. Mm. Uh, nu ska jag bara kasta ut en sak i podden här. För nu har det hänt någonting. Jag, jag, var så här, jag skrev Playstation här nu eh, när du pratade om det. Bara för att kolla en grej då. För att mm. vara med lite i matchen. Men då så den första länken var Inet. Och den andra var eh, Mediamarkt. Mm. För första gången någonsin nu När jag sitter så här Och går in i en butik på Playstation 5 Så står det I lager Köp nu Vad gör det då? Nej, det är lite för dyrt nu tycker jag Det är för sig med God of War 7500 spänn Så det är en ganska rimlig summa Visst, så sett Men jag känner mm. jag köper vill... God of War för 1000 spänn då. Ja, så kan man säga Uh, nej det är inget jag känner Att jag är i behov av just nu För jag måste hitta tillbaka Lite till spelandet nu här För jag har inte spelat så mycket nu i höst faktiskt Jag du har haft ju lite andra Xbox tankar på andra i sidan. Ja tittat mycket på uh, Film och serier så Jag tror att det kommer bli en riktig sån här Revive för mitt spelande här nu Typ framåt januari, februari säkert mm. uh, Så jag Jag väntar lite Med Playstation 5 faktiskt nu finns ju för sig då en exklusiv PS5-titel eller släppte det på PS4 också Ragnarök? Ja, det är, oh, Jag vet faktiskt inte. Jo, det har det. Det är jag ganska säker på. Varför kan de inte bara göra spelen PS5 exklusiva så alltså att de inte är, Det känns som att de nerfar spelen lite grann ja, för att de ska kunna det tror jag släppa en PS4-version. Sen, sen kan jag väl tro så här att den har ju trots allt sålt i ganska många ex-PlayStation 5 eller den är såhär skeppad i väldigt många X. Alltså mm. många X har gått ut till butik i alla fall. Sen hur många som har nått enda till kund. Det är inte riktigt svårt sak. jag kunna tro. Ja, men jag tänker ifall det är så att Scalpers har på lager fortfarande. Liksom så. Så att det är liksom... Men skitsamma. Ja. Uh, det är en annan diskussion och den har vi redan haft. Ja, vi på den. Annars blir Ja, uh, ja jo, Jag vet. Samma här. <laughs> uh, när man sitter här och tittar på fan nu tappar jag tråden, vad fan det var jag skulle säga jo, men i och med att det har varit det här med corona och så vidare jag tror att det här att spel fortfarande släpps på båda generationerna, både förra och den som är nu jag vet, jag tror att vi hade kommit ifrån det lite mer om corona inte hade hänt ja en killisning men jag tror fan det jag tycker det låter rimligt nej, alltså i helhet utan av de här stora titlar som kommer fortfarande så vet jag inte om jag har sett någon att det bara finns på PS5 till exempel Nej, det är bara Demon's Souls ja, ja. På. ja, just det, klart. Och då mm. känns det som att när de släpper då, men det här finns det både PS5 och PS4 så känns det lite grann det är kanske inte så men det känns som att de nerfar även PS5-versionen för att man ska kunna göra en bra PS4-port. Mm. Så att Exakt. man inte blir bränd som CD Projekt Red blev med Cyberpunk. Ja, fy fan, vilken katastrof. När de eh, tvingades mer eller mindre att släppa spelet i, i nästan alfa-version. Ja, det var helt horribelt. Och det funkade inte överhuvudtaget till PS4 och Xbox nej, One? Det, nej, det var ju katastrof. Men nu känner jag så här, nu såg jag ju att det, det ska ju komma en eh, DLC, ska väl komma någon gång under nästa år. Um, så att de har liksom fixat till väldigt, väldigt mycket som liksom blir som en patch i samband med DLC. Mm. Så den patchen tror jag liksom att du får till grundspelet också. Liksom så, det är inte så att du måste köpa DLC För att få alla uppdateringar Men de släpps nej, nej. samtidigt mm. um, Och nu så är det uh, Eldis, vad heter han? Elbra, men gud um, Den här skådisen Som ska vara med där i någon roll nu tydligen. Som många vill se som James Bond I som Elba Tack gud um, Han ska väl göra någon roll Jag gillar honom Ja det gör jag också Mest för att han är så jävla cool När han är Stringer Bell i The Wire Nej, The Wire, inte The Office Ja, exakt Hur, hur kan man göra det fel? The Wire och The Office, det är två helt olika serier ju. Mm. Ja, men i alla fall Han är ju svinbra i The Wire I alla fall mm. uh, Så ja, jag gillar honom Jättemycket också um, Så det, det ska bli intressant att se Nu så här, fannar mig tre år senare Nästan känns det som med mm. Cyberpunk Att det nu börjar bli spelet det skulle ha varit från början så att det kanske är dags att liksom köra igenom det igen för det ja, jag, jag tyckte med det och det här har vi också nämnt några gånger men jag känner väl att några några uppdrag i det spelet är bland de coolaste uppdragen jag har spelat i något spel mm. de var sjukt välgjorda ja. men så var det liksom att det, det är fullt på andra saker jag tycker liksom så här att om jag går i en helt öppen värld går ut på en pir och bara titta på sonedgången, även om jag inte ska göra det här, men jag måste, min karaktär måste kunna sätta sig på en bänk. <laughs> men alltså bara som det där, så att det bara känns lite mer som att jag är i den här världen. Mm. För det, det saknades väldigt mycket små grejer tycker jag. Sen tycker som jag att man också lite... förväntar sig när man tänker att det här ska vara en sån öppen skitstor stad där ja. det finns eh, episka uppdrag överallt i hemlighet som Quest <laughs> som är lika coola som så, så var det ju inte. Nej. Men man förväntar uh, sig mer. Det gör man verkligen och sen tycker jag väl också så här att det nej jag vet inte. Det var något som inte stämde bara. Och jag kan väl tycka så här det var kort och gott Lite bättre än bra, tycker jag att det var. Men nej, det saknades någonting som gjorde att det kändes ofärdigt. Jag skulle jag... Sätta, kanske så här, en svag sjuva skulle jag nog sätta på det. Av ja, tio, när jag körde igenom det för vad är det, ett eller ett och ett halvt år sedan eller något sånt där så tyckte jag ju att det här är ett spel som har sånt jävla potential men det är inte klart än. Det var kul att köra igenom. Det gick alldeles utmärkt att köra igenom det på Series X. Mm. Men jag fick inte riktigt den känslan som jag tror man som det var tänkt att man skulle få av det spelet. Att det skulle vara eh, ungefär som The Witcher i en cyberpunk-värld. Jag förväntade mig inte The Witcher, men jag förväntade mig den öppenheten och det och alla de här små grejerna som du har i The Witcher. Mm. Det här kändes mest som ett eh, lite friare Deus X med Halvbra GTA-värld Ja, det är en korrekt beskrivning tycker jag Och det tyckte jag var lite synd Och det var faktiskt därför För det här är ju ett, ett av många spel Som jag har sparat sista uppdraget på För att jag vill upptäcka en massa andra grejer För jag tyckte jag kände att Var det allt, lite grann mm. Och nu har jag medvetet skitit i Att göra sista uppdraget För att jag vill köra det igen När spelet är så bra det kan vara Mm. Och då vill jag inte veta hur det slutar. Nej, jag förstår. Det är en, en, en rimlig grej att tänka på, tänker jag. Fick jag en god sur uppstötning, den hörde säkert. Du blir om för det. Nej, inte ens jag hörde den, tror jag. Mm. Ja, okej okay då. Lite. Men nu har jag harklade, den bara. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Nej, så att jag vill köra igenom det igen. Och sen nu patchar och det är DLC och grejer. Ja, då kanske det bidrar till helheten på det sättet som det inte gjorde när jag körde igenom det. För jag tyckte det kändes jävligt tunt mm. i proportion till hur det hade framställts när det hypades som mest. Ja, just det. Så jag blev sugen på att köpa det till PC igår. Men jag vet fan... Eller jo, kanske. Vet, det finns ju såklart en jävla massa mods till det också. Jag Kolla, vad finns det för mods till är till cyberpunk men det var ju bara mm. storbröst mod och penismoddar ja <laughs> jag oh, yeah, eh, vet det det är typ knullmoddar alltså, det var bara såna det var jättemånga såna det jag vet inte var hänt? har jag pratat så mycket om det i podden att det finns en algoritm som petar in sånt för mig nu ja tydligen det verkar så och det är väl lika bra att jag säger nämner det här med algoritmerna för annars kommer någon att skoja om det. får du bara kolla på sånt. Men det känns okay. som att det, det är alltid det som tycker om man kollar, man går in på så här, Nexus Mods heter ju den här sidan. Mm. Eh, och så kollar man på eh, Best of all time. Mm. Det är oftast får jag väl ändå säga så är det väl någon form av texture mod att texturerna är lite bättre kanske eller lite bugfix och sånt där men ofta bland de här i topp så är det alltid någonting knullrelaterat, det är så jävla fascinerande <laughs> Ja, att det ska vara så jävla roligt en av de provade ju, det var ju Dongs of Skyrim, det var ju jätteroligt när folk sprang runt med Steve ja, Jo, men alltså, det är ju humor. Naturligtvis också. Ja, precis. Sen vet Stiva inte jag om... Om också. Snälla <laughs> gammal gubbuttryck. Mm. Sen vet inte jag om den. Bånge hade jag sagt. Ja, ja, men precis. Stå Och så det finns många roliga ord för det tillståndet. Men jag tror inte att den var ämnad för att vara. Humor. men det blir ju jättepajigt och dessutom det finns ju ingenting i Skyrim som jag känner som, som känns hur ska jag uttrycka det? Knulligt det är ingen, det är ingen knullig stämning överhuvudtaget nej, nej, nej. det finns inget som kan göra att det blir det heller Så. knullig stämning ja men fattar du vad jag menar ja jag förstår vad du menar Cyberpunk har ju många tillfällen då det är knullig stämning mellan ja. karaktärerna ja verkligen sen tycker jag ju att det är i princip softcore pornografi i vissa sexscener jag, jag, jag, blev, jag, blev, jag rådnade ju fan ner på halsen när jag spelade bara shit och personerna är inte nere Nej men det var ju verkligen så man var ju och att testa och gå till de där prostitutionskvarteren eller något och ja, ja de är ju med, De är med i quests också ja. och så, och så kan man inte skippa liksom och så här. Nej hoppas inte att vi närmar kommer hem nu. Eller? Alltså, du tror att det går förbi en granne och tror att du sitter och tittar på animerad porr. Inte vet jag. Men om jag sitter, sitter och lirar det här och. Alltså, nej, man ser inga könsdelar. Det gör det bara i när du skapar din karaktär. Vilket jag tyckte var väldigt roligt. Att du kan vrida på din karaktär och se man pillesnoppen liksom, flyga runt och dallar. Det såg mm. faktiskt jättekul ut. Det skrattade jag gott ut. Eh, men i de här scenerna är det ingenting sånt. Men det är ju ett hus eh, Bredvid vårat hus Och eh, Det går ju att se rätt in i fönstren Jag säger inte att jag gör det Jag säger att det går ja. Ibland så kanske jag tittar eh, För att Oj nu står det någon på balkongen där Eller nu står det någon i fönstret där Stirrar de in här Alltså det, det, det är den här lite paranoida Delen av mig som nej, jag vill inte stå i köket och laga mat Om grannen står där och stirrar Vilket de säkert aldrig skulle göra så det går att se in ganska lätt Det är insyn Även om jag bor på andra våningen Och så som tvn är placerad Så är ju det Mittemot fönstret kan man ju säga Och fönstret är bakom mig och framför mig tvn Så att om min granne skulle Titta ut genom ett av deras fönster Då skulle de ju se rätt in i min tv ja. Och om det då är en sån scen Alltså det är ju kört Ja jo jo Mm. Nu, nu träffar jag ju inte dem och har ingen ögonkontakt med dem. Men jag vill ju inte mm. att folk ska stirra in när... Det vill man inte när det ens är sånt i film heller överhuvudtaget. Nej, Det, man det är ju när man, om man kollar på film på sitt rum när man var tonåring mm. och om någon av ens föräldrar skulle liksom kika in och kolla liksom ja, hur är läget. Det gör de det gör ju föräldrar ibland. Ja, vad gör det för någonting? Mm. Och då är det ju alltid i en sån scen i filmer. Ja, så är det kan berätta en sån eh, referens till det här då. Att det var jag <skull> skulle, <flyga>, <skull> skulle flyga till New York. Och då har man en sån liten skärm framför sig där man kan välja film. Mm. Um, och då var det inte jättemånga år sedan som uh, Alicia Vikander hade vunnit Oscar för den här uh, The Danish Girl. Mm. Och då såg jag att de hade en film som hon var med i. Och den hette Tulpanfeber. Mm. Man säger drama. Ja, visst, när kan jag trycka igång? Det börjar ganska bra. Sen är det ja, ska säga, det var inte de kändes inte så porriga, men de var väldigt sensuella sexscener mm. med ändå till viss del kön och väldigt mycket bröst. Mm. Jag bara kände den här kan jag fan inte se här. <laughs> alltså är, varför jag kunde, har de ens den, nej, jag kunde som, varför den? Varför är den med i utbudet? Ja, jag kunde inte med och sitta och titta på den. När man säger man tycker att det börjar som att säga kostymdrama och man känner sig, fan, är det här verkligen en sån man ser på ett flyg? Då vill man väl ha något med lite rivi. Ja, så, men ändå, så, ja, men jag tittar, den var inte så lång och jag, det är en lång flygresa jag hinner med mer. Och till slut så bara så Vad i helvete? <laughs> och så bara, nej det här går ju inte. Nej. <laughs> där, sitter, där sitter du igen och tittar på porren när han ska till New York. <laughs> och så ska du ha en filt över dig och sitta och skaka. Åh, oh, fan vad mörkt. Man, Fan vad man, går, man går till toaletterna Där det alltid är kö Och så står man där med styr Och går in Ja det syns det Så som ett tält Och där som står framför i kön Vänder sig om man kanske man, Bara för att kolla om det är någon som står bakom Och sen tittar ner Och står det där med ett brett leende Ja man stöter till någon Oj förlåt Ja Åh, oh, fy fan, vilken grej. Och så blir det så här pinsam stämning. Och så... Har du sett den här tulpanfeber eller jävla bra <laughs> <film>. <laughs> Eller en sån skär skulle vara att man står och tittar sig och ser det bara män som står där och alla står så. <laughs> alla har kollat på tulpanfeber. Står och diskuterar hetskt om vad bra den är. Ja, men jag kollade på den förhandlingen. Det var ett härligt sidospår. Nej, men då, då tyckte jag det var lite så här: mm, Ja, det, det här börjar bli lite utdraget nu. <laughs> ja. Men jag blev sugen på att köra det igen och se. Jag, jag, kommer inte ihåg så mycket och sen tänkte jag ska nog ha en annan bakgrund på min karaktär. Jag kör ju Nomad. Mm. Jag vet inte hur mycket det spelar roll för storyn. Nej, inte jag heller egentligen. Eh, men så som säkert... det pratat om spelet innan det släpptes så tänker man väl att aha, det finns tre olika stories också. Fan vad coolt, men det lär det ja. väl inte vara. Men det är väl säkert så att man önskar att det hade varit mer än vad det är. Det är mm. säkert inte så stor skillnad ändå. Jag tror nog fan GTA 5 kändes eh, större och längre. Mm. <laughs> och en annan grej också med cyberpunk när man kollar, ja men det finns ju jättemånga grejer där och här finns ett potentiellt uppdrag men det kändes jävligt Ubisoft ja jo det, det blir ju ofta så tyvärr som med mm. de här Assassin's Creed när man kolla kartan på de här nyare, mer open world Assassin's Creed-spelen alltså det är ju ett sådana här små ikoner en drös mm. överallt ja Uh, det, däremot så har de ju faktiskt idag du kan väl spela de spelen nu med liksom ett sånt läge som heter utforska, då saknas de ju faktiskt uh, så det kan man ju faktiskt välja nu, i Valhalla mm. kunde man det i alla fall för det blir ju så mycket så jag tror att, att jag spelade med poängen sånt, uh, till slut ja, så jag tror att jag spelade med ett sådant uh, uh, mellanting så att jag vill inte ha så att det var helt tomt men jag vill inte ha med färgade ikoner överallt. Men jag hade så att eh, om man närmar sig en punkt så kom det upp ett frågetecken. Och då vet jag, i det här området finns det någonting. Det kan vara ett sidouppdrag. Det kan vara eh, en sån här att du ska samla på stenar och lösa något minipussel. Så att det var liksom mm. olika saker på det sättet. Det tycker jag var ganska skönt. För det, det var väl en av de sakerna som jag tyckte var... Som både Breath of the Wild gjorde bra de timmarna som jag spelade. Att det var ju väldigt, nu ska du ut och utforska. Mm. Men att jag hade velat ha lite, lite mer handhållande i det faktiskt tycker mm. jag personligen. Men det vet jag att det är ju väldigt, när jag har pratat med folk, väldigt ensam om att tycka. Utan, ja, jag vet inte vad det var, jag tror att jag hade fel sinnesstämning när jag tog med om det helt enkelt. Ja, men man kan men ju det har jag också ha pratat om förut. Ja. Vad sa du? Nej, men Det som jag gillar med Breath of the Wild är att man behöv... Jag kände inte att jag behövde det där för att mm. man blev alltid sugen på att kolla runt det jävla hörnet. Mm. Och man upptäckte alltid någonting. Jag tycker att det är så sån genialiskt utformad karta i det här spelet. Mm. Men i Assassin's Creed där är det ju här och en miljard siduppdrag och så går man dit... Uh, döda honom utan att bli träffad av en fågel och så är det typ sådana här filmen Sparvarna ungefär mm. det är fåglar överallt, det finns inget sånt uppdrag men det är typ så det känns och så eh, kämpar man med det som fan ja nu fick du eh, lite guld mm. <laughs> det, är så, det är så många tråkiga uppdrag som inte ger ett skit och då känner jag Vad fan är poängen vad, vad, vad du? Är, är det för att man ska känna att Okej okay, men nu har jag gjort allt som går att göra nej, nej nej nej det finns mer Så spelet är inte slut än Men du hinner ju tröttna på spelet innan du har klarat mm. Första bossen typ mm. Så kände jag tyvärr med Assassin's Creed Origins Och Det är inget fel på spelet I sig det tyckte jag faktiskt var skitroligt Men det är så jävla många små grejer Överallt att vad är det meningen att man ska göra sånt här för att levla eller ja. är de här nödvändiga för att man ska vara tillräckligt stark för nästa huvuduppdrag men då får det vara kul också. Ja, eh, det har jag faktiskt inte spelat men jag tänker att det är lite eh, det som kom efter, är det Odysseus det heter, det. eller något sånt Odyssey. där. Odyssey, eh, tack. Eh, det tog jag mig igenom och sen så lurar jag mig alltid mig själv att nu ska jag köra klart de här också. Och så rör jag aldrig mer. Nej. jag känner mig rätt klar. Ja, jag måste nog ge Origins en ny chans för som sagt, det är jättekul. Men det är så många meningslösa siduppdrag mm. som jag kände att det, ja, det, alltså, det, det här i, bara bromsar allting. Ja. I, i det jag spelade, så det var väl lite samma sak där. Kan tycka ibland så kände jag bara, men jag bara springa runt och ta över såna här fort, till exempel mm. eller något sånt. Och så, Nej men nu kör jag lite mainquest igen Och så tyckte jag att det var Vissa saker där som var ganska kul Att läbla. Um, jag levlade ju mycket pilbåge i det Och det här kan jag ju förstå att många stör sig på också Men att Till slut så har man så att man kan Styra pilar mm. Då kan jag skjuta iväg en pil Och sen och sen, Oj vilket dåligt skott det blev Men så kan jag ändra banan så att det blir en headshot ändå Sånt gillar jag som fan Ja, det gör jag väl också. Men samtidigt som en del kanske tycker att det har blivit lite för... Det har blivit lite mindre assassin i Assassin's Creed. Ja. Det var inte det jättemycket ju... i de första heller. Man försöker, men det är alltid en miljon vakter överallt som upptäcker den, Så det slutar alltid med att du är omringad av en massa fiender och så har du en knapp för att parera deras attacker och som trycker på sådana här Batman Arkham Asylum fighter. Det blir ju massa sånt ändå. Ja, du vet. Jag tror inte att jag klarade en enda gång att ta mig igenom utan att bli upptäckt. Nej. Och då gick jag ändå in för det några gånger. Men det gick bara inte. Det var stört och möjligt tycker jag. Det, det är vissa ställen i designen som gör att man orkar till slut inte. Det är så himla mycket att ta reda på. Och sen så ska du flyga med den här fågen så att den kan markera alla så du vet var de är. Och då är det en jävel du har missat som upptäcker dig när du springer runt i någon buske någonstans. <laughs> och så är det kört och då orkar man inte. Då går man ju bara in och slaktar allt istället. Då ja. är ju hela poängen med spelet också förstörd. Mm. Däremot så är det ett spel där jag tycker det är roligt att göra så här små grejer där de faktiskt har lyckats göra det kul och det är Far Cry 6. Ja, det är det jag inte har kört ändå. Det, är... det tyckte jag ändå var roligt att göra. Men kör du det grejer. på PC eller? PS5. Ja. Köpte det, är det ett år sedan nu? Och började köra så här dagarna före jul. Mm. Och har egentligen inte spelat det så mycket sen dess. Men hade ingen anledning att sluta spela för jag tyckte det var svinroligt. Det var, kom, ja. väl, kom i och för sig lite annat emellan. Kan ha varit något... Det är, väl, det är väl ingen stor grej egentligen. Men Elden Ring heter det. Det råkade komma emellan. Mm. Kan man väl säga. Ja. ja jävlar. Det, det, är ju, det tog rätt mycket. Musten ur mig i år. Och spelandet mm. kan jag säga. Jag har allt kört igenom en del i år. Men när det kom så la man sån. Oerhört fokus på det. Och mm. jag som också. Som jag märkte körde ju. Vissa bossar betydligt fler gånger kanske än ja, alla jag känner i stort sett. Mm. Så jag kände väl sen till slut, när, när det var klart så har jag spelat det lite mer. Jag har ju börjat en sån New Game Plus och så tänkte jag men jag ska levla upp den där jävla så att jag kan ha två sån där hammare och liksom skaffa rätt eh, items och dräkter och allt vad fan det är för att kunna slå så jävla hårt med de där två. Mm. Men så tröttnade jag liksom, det blev för mycket. Det och sen har väl... det nästan blivit så jag, vad, vad ska jag ta nu? Mm. Det var väl och också en grej som jag gör, som har gjort att jag kanske inte har kört igenom Elden Ring igen mm. För det är ju så mycket Själva kartan är väl inte as stor Den är stor mm. och det finns många ställen att undersöka Men det mm. spelet är egentligen som roligast första gången När allting du upptäcker är nytt mm. Och det gör, gjorde FromSoft helt jävla sagolikt bra men i New Game Plus Då behöver du ju inte springa ner i alla grotter För du har redan hittat de grejerna som finns där Och du har ju med ja. dig dem i din nästa Så det är ju egentligen Mest roligt att kanske köra Mainquesten bara Eller om det är någon ja. sidequest som du missar När du kör igenom det första gången Men eftersom spelet är så stort och omfattande Så är det inte lika Replay-vänligt Som de andra From Software-spelen ja. Från Demon Souls fram till är det Sekiro som kom mm. före? Okej. Okay. Ja, det det de, de känns ju mer replay-vänliga för de är inte så öppna och stora på samma sätt. De har inte det sälda upplägget om man ska säga, som Elden Ring har. Mm. För att jag funderade på om jag skulle köra Elden Ring från början och köra en annan karaktärsbild. Mm. Om man skulle köra typ Strength den här gången. Ja, just så. Som jag körde det gjorde jag. Men Sen insåg ju att just det, då måste man ju upptäcka och springa till alla ställen igen. Det vet inte fan om jag pallar med en gång till. Nej, <laughs> jag förstår dig. Men eh, jag bytte ju en gång på en boss till sån här eh, blod. Vad heter det? Blid. Eller ja, vad heter det? någonting annat i Elden Ring. Men det är det. Men sen bytte jag ju faktiskt tillbaka direkt och körde på strength igen. Mm. Ja oh shit, för det ska... Bleed var ju så jävla bra i eh, mm. Elden Ring. Ja, jag hade ju så jävla svårt för den bossen som är i den här, den här världen då det blåser runt platsen. <laughs> Förstår du vad jag menar då? Så man kommer till eh, rätt sent. Hmm. Och det, det är inte Vet snöbärget. Man, det är man Nej, efter den sen så teleporteras man väl till någon plats som liksom ja, jag kommer inte riktigt det, det är, du möter ju de här dubbla bossarna där det där det är ja, ett, ja, en ja, lång ja, ja. En. den här typ trasiga världen ja. som ser ut som stället du är precis i början mm. där det är som bara små bitar och fragment av någonting som kunde ha varit ett ja. slott. Gång. Exakt Mm på den så Den bossen som är den sista där mm. När man möter en sån jävla hästgubbe Före den bossen ja. Som är så jävla irriterande tycker jag ja, Det är just den bossen som har ja, just det, det Oscar, är någon gubbe med tack, häst och, och sen så är det Just det som var den där bossen som ser ut som en Gammal boss men sen så har han en Andra form där han är snabb Som satan mm. Uh, men så bytte jag till Bli och klarade den nästan direkt mm. istället. Så det, jag vet inte vad det var men jag tror att jag hamnade i någon sån här nästan så jag tänkte fan ska jag ringa in någon sån där hjälp. Mm Så kom jag ihåg att jag gjorde det men vet du vad jag gjorde då? Nej. Som blev ett tecken att spelet faktiskt sa till mig skärp dig idiotjävel och klara den själv. För då fick jag in en gubbe som skulle hjälpa mig så öppnade vi dörren sprang in så hoppar jag ett steg åt vänster direkt Och ramlar ner för en avsats och dog Så den postfighten pågick i exakt en sekund Det är så jävla otacksamt och så skäms man också När man har fått in någon online som ska hjälpa en med det där Det har jag varit med om när jag har kört Dark Souls online Och för det är också det känns som att det är himla mycket på spel Att ta en boss och man vill ju prova den först Innan man tar den igen Mm. Och då brukar jag alltid köra online Att jag hjälper någon för att få se lite Hur bossen funkar Innan så att säga mm. Och då är det jävligt tråkigt När man väl Connectar med någon Man börjar köra mm. och så ser man att den personen Tar en jävla tid på sig Innan han går in i dimman Aha. Och då menar jag inte att han blir Dement utan Nej. Enter the fog, foggate mm. För då ska han sammanna typ Fyra stycken till och så blir det någon sån här connection timeout som måste hela tiden men för helvete kan vi inte bara ta bossen göra någon jävla gång. Och så går man in och den personen dör direkt. Ja. Och så står man typ tre sammans och slåss mot bossen när han är död och så här. Men det är så med de spelen. Det är bara tugga i sig. Ja. Jag kommer ihåg på den här jävla jätten. Fire giant Ja, Nej, den jag... bossen var den jag hade mest problem med på hela spelet. Ja, det gick ju rätt försök. bra för mig faktiskt. Men det var ju någon gång som den typen bugga ur. För den ens är en rullattack. Mm. Och rullade upp på en avsats som inte jag kom upp på. Och så hoppar han aldrig ner. Oh. Men, men den fastnar på något sätt. Och så kommer jag inte åt att slå den. Men den var lite märklig, den bossen. Var den inte det? Och ibland jo, så kunde det. den fastna i någonting... Eller så kunde han pressa in den själv så att man ramlade ut kom out of bounds och dog och grejer. <laughs> ja, den bossen fan, var, var ju så man. arg på så jag funderade på att slänga spelet i soporna. Ja. Ja. Nej, men det jag var bara den aldrig, bossen hade såna problem. Han aldrig får den frustrationen utan det var ju den här bossen som jag pratade om tidigare då. Mm. Eh, som jag hade så svårt för att bli förbannad på. Men det gick till slut. Ja. Ja, ja men det, då jag... FromSoft hanterade det där bra att det blev kul att upptäcka saker för det fanns alltid mm. en vettig belöning i att göra det. Ja, just det. Och det funkar inte på Ubisoft-spelen. Nej. Jag var ju också väldigt glad över att när vi hade vårt specialavsnitt när Emil var med. Mm. Inte du alltså utan Emil Sörensen som... Va? Eh, va? Var, jag, var det inte mig du menar? Ja, exakt, men det var ju för jag hade ju bestämt mig efter Sekiro, hade jag sagt de är för svåra för mig det kommer bara vara, jag kommer tröttna och så kommer det vara 700 någonting rätt i papperskorgen men det var faktiskt som han som jag började prata med av en slump, när han bara sa, men Elden Ring ska du väl för helvete spela mm. och då blev ja men jag kanske skulle göra det, ja alltså det är inte så att det är en helt absurd summa och i så fall då kasta i papperskorgen. Går jag att sälja vidare utan större problem ja. också om det skulle vara så. Ja, in, inte för mig då som alltid köper online. Mm -hmm. uh, men det får jag väl, Det kan jag göra med spel jag är osäker på då i så fall. Mm. Det hade ju varit ganska smart. Men i, det kan vara en jävulsk tröskel innan man... För jag betraktade ju det de mest som bara action-RPG. Rätt mm. och slätt. Mer eller mindre. Ja, just det. Och spelar som vanlig action-RPG. Så för mm. mig blev det ju en jävla tröskel innan jag kom in i de där. Fast det egentligen är den typen av spel som jag gillar och är bra på. Mm, just det. Så, som en modern Castlevania. Apsvårt men jävligt kul. Ja. Och när det går åt helvete så är det för att man fuckar upp själv. Ja, visst. Man kan så. inte skylla för mycket på speldesignen mm. eller programmeringen eller datafusk eller sådär, mm. utan eh, mycket hänger på din mm. egen förmåga. Mm. Men Sen, det är komplicerat som fan med hur man ska läbla sina gubbar i de där spelen. Mm. Visst det är det det. Och jätteviktigt att man gör det på rätt sätt när det Men i Elden Ring var de ju väldigt generösa med att göra respec. Mm. Absolut. Men det kan jag väl bara nämna lite snabbt då. Att, uh, uh, att jag har lite svårt för de här spelen ibland. Det ser jag ju så som jag spelar dem. Och att man kan spela dem på olika sätt. Uh, jag vet att jag kommer inte ihåg vem av er det var jag pratade med. Det var någon i någon chatt här. Uh, det jag tror att när andra spelar de här så kanske de analyserar bossen väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, hur rör den sig innan den här attacken? Hur ska jag veta när den här attacken kommer? Ska jag gå vänster eller höger då? Men att jag kanske mer gör en grubbe som... Att den här kan ta en smäll. För den mm. kan slå lika hårt tillbaka. Mm. Så att jag kanske inte fokuserar på att lära mig ett bossmönster. Eller fiendemönster så mycket. Du utan mer snarare... vill på att göra en tankkaraktär så att säga. Ja. Um, och det blir väl kanske dilemmat då att jag är vissa segment där kanske dör jävligt mycket istället för att man backar istället säger de när de har satt och tittar på men när du kommer till den här, nu vet du inte vad det här är för fiender varför springer du rätt in? Mm. Alltså, nej, backa tillbaka eller spring rätt förbi de slutar följa dig till slut liksom mm. uh, och likadant med bossar alltså kanske, men vad fan du, du, du tittar väl på vad bossen gör Nej, inte så mycket som jag borde, vilket gör Nej. att jag kanske Avvaktar de, var defensiv liksom. De två sista bossarna gjorde typ hur många gånger som helst också, men det gick ju till slut och då mm. kändes det ju enormt gött. Mm. Uh, och kanske just därför som jag helt gav upp på Sekuro som ändå är jävligt snabbt. Ja, det är, och det är kanske en stor det skillnad i fighterna på det här Dark Souls tycker jag. Extremt olyckligt att vilja vara en person som vill springa rätt in i saker då <laughs> liksom. Ja, det spelet går ju ut på att du ska skydda dig tills eh, din motståndare blir trött Det går ju, mm. så som jag, uppfattar, jag kanske uppfattar att det är helt fel Men att det handlar mer om att trötta ut fienderna än att skada dem ja. Skulle kanske nästan vara kul att prova det igen faktiskt jag tror också hur... det. Nu när, man, nu när jag ändå fattar att okej, okay, men det här spelet går ut på att trötta ut bossarna. Inte få ner livmätaren. Mm. Uh, och sen sa vår polare Max, som är grym på From Software-spel. Ja. Jag tror väl han sa ungefär hade jag inte haft Platinum på alla de andra så hade jag blivit, alltså jag hade dratt det spelet åt helvete. Det, var, det finns väl någon boss där som en lite halvhemlig tror jag som ska vara så jävligt svår. Och så ska man ska klara då för att få den där sista trofén. Jag tyckte det var tok svårt, liksom. Mm, Och det är ju också lite... Det får ju inte bli så svårt att... Det typ är typ meningen att man bara ska åka på stryk. Lite så är det ju med de spelen. Men någon gång måste man ju få ha flyt också. Mm. Absolut. Sekiro kändes väldigt mycket lär dig allt i detalj innan du kan vinna. Mm. För här ska du skydda dig och taima jäkligt mycket. I Dark Souls kan du ju attackera lite mer. Men i Sekiro så tjänar du egentligen ingenting på att attackera. Ja. Mer än att om livmätaren på bossen går ner så kommer han att tröttas ut fortare. Mm. Så det, det är lite mer komplicerat på det sättet i Sekiro. Och det, jag tror att det var det som fick mig att tröttna till slut. Ja. Men som jag tror att jag skulle kunna uppskatta om jag faktiskt går in med mindset att det är så här man ska göra. Ja, exakt. Men det som är fint med de där spelar om du ska köra Dark Souls till exempel. Mm. Du kan ju börja med en karaktär som kör med sköld. Ja. Och så kan du ju tänka, med den. Det, är ingen, det finns mm. ingen skam med det. det är ju, Nej. Det är många som säger, att ja, nej men kör med svärd och ingen sköld och lär dig dodge istället. Ja men börja med sköld så du får ja. en feeling för det. Precis. Men jag ser ju nu, eh, det är väldigt många som har och som det svåraste faktiskt. Jag har tjuv tittat på lite lister där nu. Och även på en sån här Reddit där folk har fått rösta så är och överlägset flest röster ska jag säga. Mm. Och andra sidan är elden Ring 2 och det tror jag faktiskt inte stämmer helt enkelt. Det tycker jag. Jag tycker att Elden Ring var det svåraste om om mm -hmm. man ska, och känns som att det är li, det, ja, du märker att det är from software men det hör inte riktigt hemma i Dark Souls och Bloodborne-familjen. Mm. På det sättet. För de, de är ju väldigt lika Demon Souls Bloodborne och Dark Souls och Elden Ring. Mm. De är ju väldigt lika varandra. Men säker och sticker ut mer för att det är Istället för att det är komplicerat i hur du bygger din karaktär så är det jävligt komplicerat i hur du ska strida helt enkelt. I Dark Souls de är de väl lite mer rakt på. Akta dig, mer puncha och helt enkelt. Akta dig och slå när det finns en öppning. Ja. Men Sekiro känns som att det är lite mer. Och då Sen, är det kan lite jag... Sen har väl jag kanske frågat mig själv några gånger undra det som hjälpte mig mycket, Elnering. Det vet inte, det här har du varit inne på då, förstås. Men att jag tycker att han. Jag använde ju den här Mimic Ther, eller det vad det är så den hette. Mm. Om jag aldrig hade använt vargen, hade jag aldrig använt den här maneten, eller vad man ska kalla den. Undrar om jag hade klarat det då. Då, till slut hade man nog gjort det, men det hade nog blivit lite frustrerat. För vissa bossar var kanske inte så roliga. Nej. Och då kunde jag nog känna att jag mest ville bli av med de bossarna för att komma vidare. Och då använde jag Mimic min, bara som kunde vara min tank, helt enkelt. Mm. Ja, just det. Men äh, Eldering tycker jag definitivt är det svåraste av de Dark Souls, Demon Souls och Bloodborne-spelen för att yes. bossarna är så jävla snabba och aggressiva i Elden Ring. Det är... mm. För när jag körde Dark Souls 3 efteråt ja. de bossarna som jag tyckte var så hutlöst svåra att jag inte knappt kunde klara dem själv utan att ha en samman, tyckte jag ju nästan och nu är det ju också lätt i Dark Souls-spelen är alltså fortfarande jävligt svårt. Men ja, de var lätta såklart. nästan i jämförelse med, med Elden Ring-bossarna. Trian kommer ju nog att ta mig an här nu eh, någon gång. Men jag tycker fortfarande att det har varit rätt dyrt. Eh, eftersom jag nu återigen då köper mycket online. Ja, de är så aldrig det... på rea nästan. De där Nej, det så därför funktions. kan jag tänka få köpa det på skiva då kanske. Ja, och eh... Nu vet du ju att eh, Du skulle säkert kunna nöja dig med trean Men För jag spelade ja, trean kanske... före jag körde Genom ettan mm. Och eh, så här i efterhand Det finns så många detaljer i trean Som jag skulle ha uppskattat Mycket mer om jag körde det för första gången Efter jag var klar med ettan ah, Ja, okej okay. okay. <laughs> Det finns vissa Nej. grejer i trean Som man känner att ah, Ja, nu för Jag, jag Tänkte inte på alls när jag körde trean men efter jag hade kört Dark Souls 1 bara, mm, nu förstår jag vad var, var det är som är en sån grej med det här och det här. Tvåan, ja, det. det finns en hel del throwbacks i tvåan i trean också men okay. eh, ettan och trean ska du definitivt köra. Tvåan tycker jag är jävligt värt att köra igenom men man får vara beredd på att det är mer en Souls-like än ett souls spel skulle jag säga. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, vi får se. Det är det bästa Souls-like som inte är ett Dark Souls, kan man säga så då? Ja, jag förstår. Och sen tror jag nog fan, Code Vein är det bästa Souls-like jag kört som inte är ett From Software-spel. Ja. Men det är min egna preferens, det finns säkert bättre ja, spel. så är det ju. Men Nej, jag ja, ja. gillade det rätt mycket. Mm. Det, det, är lite, det är lite så ibland när vi snackar vi kommer in på Dark det var länge sedan vi kom in på Dark Souls men det var en period där jag i alla fall pratade om det fan konstant, men det är ju så jävla roliga spel. Det är jag som en, att en, spela Nintendo 8-bit igen och spela de spelarna. <laughs> ja, det är klassisk förklaring förstås. Och det är sånt jag gillar. Men ja. det börjar faktiskt bli dags att knyta ihop säcken. Visst är det så. Det gick fort idag, tycker jag. Ja, det känns Utan att... att jag egentligen vet vad vi har pratat om. Men det, det är bara att rulla på. <laughs> ja, det, det började med att ja, men jag har spelat fall 3 och sen så blev det här bara som en associationskedja hela vägen. Jag tyckte det var ja. jäkligt gött faktiskt. Mm. Ja, vill du säga någonting mer innan jag trycker på stopp på rekord? Ja, jag vill, jag vill tacka för att ni har lyssnat på oss igen. Det är, mm faktiskt en rolig känsla att veta att det i alla fall är några som lyssnar varje vecka. Du får då, du får låta som att tack till er två som lyssnar. Nej, nej, tack så är det inte. Ja, nej, så är det inte förstås. <laughs> men det, jag vet att vi har lyssnare. Ja, ja. Ehm, och det är kul faktiskt. Så vi hörs väl igen nästa vecka. Då är det två dagar kvar till jul och då kommer jag, eh, tro det eller ej att prata om julkalendern. Mm. Gör det. som jag faktiskt har tittat på nu och tycker det är bra så säger jag inte mer än så Nej, jag ska fundera på om jag skulle kunna prata om någonting tv-spelsrelaterat och jul som jag inte pratat om förut och det kommer jag nog inte göra men det är nog det jag kommer att uh, satsa lite på mm. så vet jag inte har vi haft något julavsnitt med de bästa julfilmerna, det måste vi väl nästan ha haft ja det tror jag att vi har haft faktiskt det, det har vi säkert haft jämt ja men, man, man men jag kanske, tror ja, ska men jag tror, typ en jag tror både, eller någonting. Ja, men jag tror både faktiskt att vi har haft de bästa julfilmerna och sen har vi haft alternativa julfilmer julfilmer som man kanske inte vet om finns typ ja det är så pass, fan. ja vi har, vi har vi gjort, gjort så mycket med avsnit, den här jag glömmer nu liksom vad vi har mm. gjort som det här när vi har pratat om Elden och Dark så det har vi pratat om tusen gånger tidigare ja. men vi kanske ser det på ett annat sätt den här gången mm. som belyser det från inte vet jag, en annan synvinkel så är det ju mm. och på det sättet så tycker jag inte att det är fel att prata om saker om och om igen men vi kanske skulle göra så vi kanske skulle göra någon tip som vi gjorde med konsoler att man så här har något betyg mm. Vad skulle vi ge våra favoritfilmer för betyg? Alltså på en skala från inte vet jag, F till A. Mm. Och en favoritfilm får mm. nog inte F. Men då kanske man får ha kanske någon objektiv ja. synvinkel i det hela. Att det här är en skitfilm egentligen, men jag älskar <laughs> den. Alltså en sån ja, sånt resonemang visst. får man ju föra. Mm. Varför inte? Det kan vi fundera på lite grann. Och så vill jag passa på att tacka alla Tre gånger Från La Fiedad De Carlos Ja Bra